«У мене на видух вся Україна», – думав Забіла після від'їзду ще одного випадкового знайомого. «Доволі бачив уже тут усяких. А цей приїхав з умислом. Шукав мене. То десь випірне. Які-то люди, котрі не мають власної думки». Завідування поштовою станцією забирало у Забіли весь час. Вставав у Удосвіта, і щось з'ївши, їхав бричкою до борзни. Їхати недовго, за півгодини вже був на місці. Справам віддавав увесь день. Бувало й поїсти не було коли. А де вже там думати про відпочинок? Додому повертався вже поночі і кидався втомлений на ліжко. Після Параскевіївського ярмарку кілька днів на поштовій станції було Затища. Забіла використав ці дні, аби побувати в себе на хуторі. Він пройшов вулицею вздовж усіх хат і прискіпливо придивлявся до кожної будівлі, до кожного двору. Всі хатки вже були побілені до зими. Вікна полагоджені, двері підігнані, призби відремонтовані, підсипані. Навколо хати ще цвіли мальви, чорнобривці, Перед вікнами жоржини вигравали веселкою. Вишні ще стояли зелено-червоні, і кожний подих вітру кидав червоне листя додолу. Дивлячись на вишні, чомусь згадав весну. Згадав, як кожного травня дерева вкриваються білою кипінню цвіту, а запах того цвіту такий густий, що його можна черпати з повітря рукою. На подвір'ї лагодяків багато квітів зірвано. Забіла знає, це Ганна носить їх на могилки своїх батьків, яких уже нема. І на його подвір'ї від багатьох квітів лишилося тільки стебла. Забіла задоволений, що Ганна рве квіти і у нього на подвір'ї. Вдома він сів до столу, взяв перо. Пір'їна застругана добре тільки обмокнив чорнило і побіжить перо по перу. Тихо, як маслом змащене. Але Забіла не вмочив пера. Думки про справи поштової станції насувалися навально, і відкраскатися від них у нього не було сили. Близька зима квапила, треба було готуватися до неї. Забіла їздив по навколишніх селах, шукав наглядача станції, конюхів, машталірів, Знайти вільну людину і охочу до цієї роботи було надзвичайно важко. Доводилося домовлятися з поміщиками. Дехто з них давав кріпака, але заробіток його брав собі. Та й за цих умов кріпак ішов до забілий охоче. Його людяне ставлення до кріпаків знали всі. У зимку вільного часу було більше. Війшло в звичку мати хоч коротеньку розмову з проїжджими під час заміни коней. Тож у борзні, одним з перших у січні 1857 року, він дізнався про створення в Петербурзі за наказом Олександра II комітету для обговорення заходів по звільненню селян від кріпацтва. Кинув усі роботи і помчав на свій хутор поніс радісну звістку своїм селянам. Хоч вони і так були вільні в своїх діях, але воля за законом, за законом держави, більш надійна, ніж дарована однією особою. Звістка про заходи для скасування Кріпаччини поєднувалася з приємним виглядом Авікторового хутора. Будиночки кріпаків, збудовані на забілені гроші, постали на бідній землі і прикрасили її. Тепер, коли скасують Кріпаччину, його селяни вже матимуть готові хати і настануть для них нові, кращі часи. Слідом за цією новиною прийшла ще одна. Звільнили Тараса Шевченка. Забіла кілька тижнів ходив під враженням почутого. Усім приїжджим і знайомим – Радив розносити ту приємну чутку і чомусь згадував виклик до жандармського офіцера десять років тому. Жандарм заборонив писати листи бунтовщику, якого заслали в солдати.